ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على صلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشتوى نبراتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dočeras govorimo o akajdskim, odnosno temama koje su vezane za islamsko vjerovanje i obrađujemo fetfe šehod islama i bin tajmije. I došli smo do tematike koja govori o propisu pitanja, odnosno moljenja ljudi i traženja od njih. Znači moljenje, pitanje i traženje od ljudi. Kaže U osnovi traženje moljenje i pitanje drugih ljudi za ovo dunjalučke stvari koje oni nisu obavezni da čine i da rade, to nije obavezno. Znači takvo pitanje i moljenje nije obavezno ako se radi o stvarima koje nije i nije obavezno raditi. Nije to obavezno, čak nije ni pohvalno nego je u osnovi naređeno čovjeku da samo isključivo traži od Allaha wa mi kad znači, govorimo o molbi moljenju, mislim mislimo u ovom kontekstu na upočivanje molbe radi dunjalučkih stvari, ne u smislu ibadeta, nego da se traže neke potrebe, znači traženje potreba od drugih mimo Allaha wa znači čovjeku je naređeno da isključivo moli od Allaha wa da od njega zdraži svoje potrebe da isključivo bude naklonjen Allahu Allaha i da se isključivo na njega oslanja i pouzdava i traženje i moljenje ljudi za dunjaločke potrebe je u osnovi zabranjeno u osnovi je to zabranjeno ali je dozvoljeno radi nužde ali je dozvoljeno da se to čini radi nožde znači da tražiš ovu dunjalučku potrebu od nekoga čovjeka da ti nešto dadne da ti nešto posudi da tražiš od njega bilo kako drugu uslugu sve je to u osnovi zabranjeno ali je dozvoljeno ali je dozvoljeno a radi radi nožde a ostavljati traženje i moljenje ljudi radi dunjaluških potreba je u osnovi bolje ostaviti sve ove stvari i samo se pouzdati Allahu subhanahu wa taala to je u osnovi u osnovi bolje Allah subhanahu wa taala kaže fa iza faragta fa'un završiš sa ibadetom onda i rikrazavšiš sa svojim potrebama onda fensab, ti stoi to jeste misli se Budi na namazu Wa ila rabbike fargab I budi soma gospodaru Predan odnosno naklonjen To jeste Budi naklonjen Allahu subhanahu wa ta'ala Nemo biti naklonjen prema drugima I kaže uzvishani Walau annahum radu ma aataahumu Allahu wa rasuluhu Wa qalu hasbuna Allah Sayu'tina Allah min fadlihi Wa rasuluhu inna ila Allahi Ra'qibun A da su oni zadovoljni onim što im je Allah dao i njegov postanik i da su rekli dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati iz svoga obilja, a i njegov postanik i mi smo naklonjeni i mi žudimo za našim gospodarem Allahum subhanahu wa ta'ala. Znači, u ajetu se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala daje i da daje također postanik s.a.v u što toga da čovjek može da dobije od poslanika sallallahu alejhi konkretno ovde vezano za davanje, na primjer iz Beitul Mala ili iz ratnoga plina Zato što Allah subhanahu wa kaže: rasulu, "Ma ma'ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakakum anhu fantehu." Ono što vam dadne, postanik vi to uzmite, a ono što vam nedadne, što vam uskrati, vi se toga i prođite. Znači Naredio je Allah subhanahu wa ta'ala Da Ljudi nastaje zadovoliti Allaha subhanahu wa ta'ala I njegovog posanika Naredio je da nastaje Zadovoliti Allaha I njegovog posanika Ali kada je rekao Hasbun Allah Dovoljan nam je Allah Nije spomenuo ovdje ime Niti naziv posanika Sallallahu alaihi wa sallam Jer naredio je samo da kažu Hasbun Allah Dovoljan nam je Allah A da ne govore hasbuna Allahu rasuluh, Da ne kaže dovoljan nam je Allah i njegov posanik I da kažu Inna ila Allahi ravdi bun I mi smo predani i mi izražavamo čežnju Usmjeravamo se ka Allahu Subhanahu wa ta'ala Mi je također rekao Allah Subhanahu wa ta'ala Mi ka Allahu I njegovom posaniku težimo Izražavamo čežnju Zato što se ta čežnja i predanost, naklonjenosti izražavaju isključivo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali kada se radi o ondavanju, znači daje Allah subhanahu wa ta'ala adaje i posanika lejstorata sve nam svojim ovo dunjaalučkim mogućnostima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u drugom ajetu: "Wa may yuti Allahu wa rasuluhu yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaiha humul faizun." Onajko se pokora Allahu i njegovom poslaniku Vajahša Allah i boji se Allaha, to su oni koji su uspjeli. I boji se Allaha i bogobojazani znači to su oni koji su uspjeli. Pogledajmo ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala traži pokornost njemu i pokornost poslaniku. Ali kada se radi o haši, to jeste o bogobojaznosti i izražavanju strahu poštovanja, ono se izražava samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu nije rekao Ome iote illahu wa rasulehu Pa onaj ko se pokorava Allahu u njegovom poslaniku I boji se Allah njegovog poslanika Ne Nego je samo se zadržao Na svome zato Na svoju uzvišenosti I rekao Ko se pokorava Allahu, njegovom poslaniku I boji se Allaha I bogobojazan co jeste izražao preo njemu straho poštovanje To su oni koji su uspjeli znači pokornost pripada Allahu njegovom poslaniku a je to jeste straho poštovanje i takvaluk pripada pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala jedinome tako je Ibna Bas bio posavjetovan od strane poslanika sallallahu aleyhi wa sallam pa mu je rekao ja gulam inni uallimuke kelimatin ihfazillahi jahfaz kaže o moj dječače dječače to jeste momčiću ja te podučiti riječima estavillaha ti čuvaj Allaha pa će tebe Allah čuvati ovdje pod uh, ovim riječima čuvaj Allah, misli se to jeste pridržavaj se Allaha i vjeruj čuvaj se njegovih granica nemoj ih nemoj ih prelaziti estavillaha čuvaj znači Allaha čuvaj njegove granice čuvaj se njegove zabrana tajidhu tujahake ti čiš ga naći ispred sebe و poznaj se sa Allahom ta'arraf ila Allahi fi r-rakha ya'rifuka fi sh-shiddah wa poznaj se إذا Allahom kada si obilju pacete on zna ti kada si u nedači idza sa'alta fas'al Allah akada molish molisamo Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ono što ćeš ti doživjeti pa kaže kada bi sva stvorenja nastojala da ti nanesu štetu ne bi ti nanijela štetu osim onoliko koliko ti je Allah propisao ukoliko možeš da radiš sa zadovoljstvom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala uz objeđenje čini to fa il nem te statja fa inne fi sabri alama takrahu hajren kesiren ako ne možeš Znači u zadovoljstvo da činiš onda kada činiš nešto i u tome si strpljiv bez obzira što ne podnosiš to ali se strplju u tome kaže strpljivost takva strpljivost sa sobom nosi veliko dobro. Ovaj hadis od Ibna Abbasa radijallahu hanhu, je u velikom poznat. I nege se malo spominje u dužoj formi, negdje se spominje malo u kraćoj formi. U riječima Iza sa'el tefe silillah a kada moliš, moli Allah subhanahu wa a kada tražiš pomoć, traži isključaj od Allah subhanahu wa ta'ala. Ove riječi su najvjero je ono što je preneseno od posanika sallallahu aleyhi wasallam. Također u musnedu kod imama Ahmeda Prenosi se da je Ebu Bekr As-Seddiku, radi Allahu Anhu, znao spasti njegov bič iz ruke, pa ne bi govorio nikome, daj mi ili dodaj mi taj bić. Ebu Bekr, radi Allahu Anhu, bi govorio, inne halili amerani alla eselennase šaj'a. Moj prisni prijatelj, to jeste Allahu posanih sallallahu aleyhi wa sallam nije naređivao da nikoga ni za šta ne molim. Pa vidimo da Ebu Bekr radijallahu hanhu nije ljude molio niti od njih tražio usluge maka se radio tim najbanalnijim stvarima. Također u sahihu muslimu od Aufa i Bir Malika prenosi se da je vjerovijesnik sallallahu aleyhi wa sallam uzeo prisegu od skupine ashaba i onda im je nešto svima prišapnuo a to je glaslo glasilo da ništa ne tražite od ljudi znači kada je posljednik sallahu a.s. rekao ove riječi svi ovi koji su čuli te riječi i koji su dale na to prisegu nikada više ni od jednoga čovjeka nisu zatražili nikakvu uslugu do kraja svoga života pa čak ni ovu uslugu da im se dodadne ili da im se da bić ako oni ispadne jer čovjek koji je teško da sliđe sa deve, ne, ni ta banalna stvar najbanalnija stvar kod njih nije mogla da prođe to jeste, oni to nisu prihvatali nego su se isključivo oslanjali na Allah subhanahu wa ta'ala isključivo od njega tražili mi kažemo, ovo je potpuno oslanjanje i potpuno pouzdanje Allah u subhanahu wa ta'ala ali, kažemo da zatražiti nešto od ljudi i moliti ljude u smislu ovodunjaločkih potreba nije zabranjeno uvijek i kažemo da je to dozvoljeno u smislu da odnosno u smislu nužde. Kaže isto Auf prenoslacovog hadisa u sahihu muslimu, kaže vidio sam ljude nekima od njih bi spao bić sa deve, odnosno iz njihove ruke pa ne bi nikome rekao dodaj mi taj bić vjerovatno ovdje misli na Ebu Bekra Sredika radijallahu anhum također oba sahiha se prenosi od vjerovijesnika sallallahu aleyhi wasallam da je rekao jedhulu min ummetil džennete seb'une elfen bigajri hisab u džennet će od moga ummeta ući 70.000 ljudi bez polaganja računa 70.000 ljudi bez polaganja računa. Pa je rekao, to su oni koji ne traže da im se uči rukja. Ne traže znači rukje. Niti vrše kauterizaciju. Kauterizacija jeste spaljivanje rane. Kada ne postoji više mogućnost da se rana zaliječi, onda su spaljivali ranu, ne bili tako se zacijelila. Vala jete tajjerun i nisu pesimistični, to jeste nisu sujevirni. Vala rabbihim jete vakelun i u potpunosti se oslanjaju na svoga gospodara. Znači, Allahu posljednik sallahu alaihi vasallam je rekao da će ući 70.000 ljudi u džennet bez polaganja računa i dao im je ove osobine. On ih je pohvalio Zato što ne traže da im se uči rukja. Nije pohvalno musliman da traži da se uči rukja. Neki od učenjaka smatraju da ne traže da im se uči rukja koja nije u skladu sa šarijatom. Međutim, ovdje je tekst poslanika sallahu alaihi wasallam došao općenito. Nije rečeno ne traže da im se uči neispravna rukja u kojoj ima širke ili tako nešto. Nego poslanik sallahu alaihi wasallam je ovdje općenito spomenuo pa to podrazumijeva i onu rukiju koja je šerijeski utemeljena. Zato što je rukija takva da je jedan vid dove i zato se nijoskoga ne traži da se uči dova. Kada zatražeš od nekoga da ti uči dovo, odnosno da ti uči rukiju, onda se i umanjuje svoj tevekul, odnosno pouznanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, šehe kurisam te imije poslije ovoga navoda, to je poznato u jednoj verziji ovoga hadisa spominje, to su oni koji ne uče rukje. Koji ne uče rukje. Pa kaže šeheh u islam i temije da se desila kod ravije, ovdje je greška, to jeste prilikom pripisivanja hadisa, jer poslanik s.a.v. je učio rukju i onda bi on sebe osudio faktički ovim hadisom, a i ashabi su učili rukje, da ne bi mogli ući u džene bez polaganja računa. Poznato je da je posanjih sallallahu alaihi wa sallam učio ruke, a posanjih sallallahu alaihi wa sallam ne bi činio dijelo koje nije pohvalno i koje će umanjiti tevekul čovjeku. Što znači da je u greška u samome rivajetu i ta greška se naziva tashif, tashif se naziva. To je se pogrešno prepisivanje hadisa. Predaja, iako stoji kod imama al-Buharija, nije ispravna, nego... Ona se odnosi sklučno na one koji trazi da se uče i jer u traženju, u moljenju drugih i pitanju zadove i za ovo dunjaločke potrebe je suprotnost ili suprostavljanje potpunome tevekulu, odnosno oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerujesim sallallahu alaihi wa sallam je sam sebi učio rukiju, ali nikada nije zatražio drugih da mu učio rukiju ako bi se desilo čovjeku da mu neku uči rukju bez njegovog atraženja onda bi to bilo dozvoljno, ne bilo smednje ali da čovjek e, insistira da traži da se uči njemu rukja, nije to pohvalno jer poznate da po saniku sallallahu alaihi vasallam su učili rukju ko? meleci koji su došli prilikom objave sure ili mu'avidatein sure al felek i en nas znači Vjerovijestnikov, s.a.v. učenje rukje spada u jedan vid dovi za samoga sebe i za drugi. Po ovom pravilu, jel, ako bi uzeli ovu predaju u kojoj ima ova greška na koju smo ukazali, onda čovjek ne bi trebalo da sebi uči ni dovu, jel, za sebe. Zašto? Zato što je i rukja jedan vid dovi. Međutim, kažemo da je u ovoj predaji desila se greška Virovjesnicima je naređeno da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu upućuju dove, da traže od njega, kao što se e, spominje u anegdoti o ademu Ibrahimu, Musa'u i drugima. Također prednosi se da Ibrahim a.s. kada je bačan u vatru, tako što su ga stavili na katapult, Prenosis u jednoj predaji koja je neispravna, da mu je došao Džibril i rekao, sel, pitaj, moli šta hoćeš. Pa je navodno Ibrahim Aleyhisselam rekao, hasbi min su ali il muhu bihali, dovoljan mi je onaj koji zna moje stanje, da ne postavljam pitanje, odnosno neću tražiti ništa, jer onaj zna kako je moje stanje, misli na Allaha suhanahu wa ta'ala, to mi je dovoljno da on ima znanje o meni međutim ova predaja kako kaže šehhul islam i je neispravna, batil nego se navodi u ispravnoj predaji u sahih od Ibn Abasa da je Ibrahima rekao Hasbi Allahu, oni amel vakil, dovoljan mi je Allah i divan li je on zaštitnik divan li je on zaštitnik Vidimo da ova prva verzija malo liči onome čemu su sklone Sufi Hasbi min su'ali ilmuhu bi hali. Načelo je lepo skopljeno i rečeno. Kaže dovoljno mi je to da ne postavljam pitanje, to jest da ništa ne tražim, dovoljan mi je onaj koji zna moje stanje. Kaže Ibn Bas Ibrahim alejhi selam je rekao ove reči kada je bačen u vatru. Atakrođer i Muhammed sallallahu alejhi ve je rekao ove riječi kada ko se sjeća. Qal lahumu nnasu inna nnase qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanaw qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kada su im ljudi rekli, drugi ljudi su se protiv vas iskupili, sjedinili, pa im je to još više povećalo njihovo vjerovanje i rekli su dovoljan nam je Allah i divan li je on zaštitnik također prenosi se jednoj predaji da je Džibril a.s. rekao imaš li kakvu potrebu pa je rekao što se tiče tebe ja ne ja nikakve, nikakve potrebe ovo prenosi Imam Ahmed Imam Ahmed i drugi znači ova predaja se može uzeti kao ispravna. Znači da je, dok je on letio u zraku, vodis, dok je ispadljen sa onoga katapulta, rekao, imaš li ti kakve potrebe Ibrahime, pa je Ibrahima, a.s. odgovorio, ilejke ilejkefela, što se tebe tiče, što se tebe tiče, i zato ne je nikakve, nikakve potrebe. Zatim Halil, Ibrahima, a.s. je molio svoja gospodara, i poznato je znači za Ibrahima mi sve ovo navodimo radi argumentacije radi argumentacije da je dozvoljeno i da je otemeljeno tražiti isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala navodi se za Ibrahima ali i sve da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala to spominje u Kur'anu na više mjesta pa kako je onda mogao da govori ovo što je već navedeno u ovoj neispravnoj batilu Predaj hasbi min suali il muhu bihali Allah subhanahu wa ta'ala sve zna Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji sve zna Oni je naredio ljudima da ga obožavaju Da se oslanjaju na njega Da samo od njega traži Jer Allah subhanahu wa ta'ala Je sve ove stvari Dovu Oslanjanje To je se pouzdanje Učinio povodima Da dođemo mi do nagradi Allah subhanahu wa ta'ala je mogao i može i to je u njegovoj mogućnosti da nagrade svakoga prema njegovim zaslugama ili kako je Allah subhanahu wa ta'ala već to odredio. Ali kada Allah subhanahu wa ta'ala traži da se čini dola, to je učinio povodom da bi stekli, da bi stekli nagrade. Allah subhanahu wa ta'ala je tako odredio. I da bi se mogao i da bi se odazvao onima koji ga moli. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve stvari onakvima kakve i jesu bez obzira znači što on zna i što poznaje ove stvari što poznaje detalje i što poznaje postupke ljudi kakvi će biti prijedove i poslije dove propisano je da se traži da Allah subhanahu wa ta'ala upravo radi ove mudroste da bi on nagradio one koji zaslužuju nagradu i da bi udovolio njihovim potrebama i da bi se odazvao onima koji ga moli od njega tražio Allah subhanahu wa ta'ala znanje da je neki čovjek u potrebi da je neki čovjek pogriješio nije u suprotnosti sa teobom i traženjem istikfara Allah subhanahu wa ta'ala traži i naređuje da se čini dova naređuje druge povode kojima se izvršavaju potrebe kao što nam je naredio ibadet i pokornost a putem ibadeta i pokornosti se zadobija počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste sada, može da se postavi pitanje zašto čovjek da radi kada mu je sve već određeno. Kada u svome srcu jel, ona, ima iman, kada ima vjerovanje. Koji je onda smisao obavljanja namaza, upučivanja dobija Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Kažemo, smisao toga jeste da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ove stvari, a te stvari su povodi da se zadobije počast od Allaha wa i da se zadobije nagrada i da se usliša našim dovama. Nekada rob, kaže šeho Lisslama Ibn Taymije, možemo biti naređeno u nekim vremenima i u nekim okolnostima nešto što je bolje od same dovi. Kao što se navodio u jednom hadisu men šegalehu zikri an meseleti ja tajtuhu efdale ma oti esa ilin. Onaj koga zaokupira spomen moj, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, koga zaokupira moje spominjanje. Tako da ne traži od mene, tako da me znači, ne moli za neku ovu dunjalučku potrebu, ja ću mu dati bolje od onoga što dajem onima koji od mene traži. Znači da se čovjek zaokupira samo zikrom spominjanjem Allah subhanahu wa ta'ala, a zaboravi na svoje ovu potrebe u... Spominjanju Allaha, subhanahu wa ta'ala, Allah će mu, subhanahu wa ta'ala, dasi bolje nego što daju onima koji ga mole za dotične stvari. Koji ga mole, znači za konkretne i dotične stvari. Također u Tirmizi se od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, spominje da je rekao Men šedalehu kira'atul Qur'ani an zikri vome seleti e atajtuhu efdalena oti esa ilin. Koga zaokupira učenje Kur'ana u odnosu na moj spomen i traženje od mene, ja ću mu dati bolje nego što dajem onima koji traže, koji mole. Znači, kada čovjek bude zaokupiran Kur'anom, učinjem Kur'ana u odnosu, po ovoj predaji, u odnosu na zikr obični zikr i upućivanje dove za ovo dunjalučke stvari Allah subhanahu wa ta'ala zbog te njegove zaokupiranosti Kur'anom ćemo dati bolje nego što daju onima koji direktno i konkretno traže određene potrebe kaže Imam Trmizi da je ovaj hadis Hasan Garib najbolji, draga braćo, ibadet od tih tjelesnih ibadeta jeste namaz. U namazu imamo ikera, to jeste učenje, imamo zikr, imamo dobu. Ali sve ima svoje mjesto i sve je određeno. Naprijed na kijamu, to jeste na stajanju, poslije istiftaha, ulaska u namaz se uči Kur'an. Na ruku i na suđodu to jeste na ruku i na seđde je zabranjeno učiti Kur'an. Ali se naređuje da se čini tesbih i da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, nije dozvoljeno učiti Kur'an na ruku i na sežde. Zatim, na kraju namaza, naređuje se čovjeku da uči dovu, kao što je vjerovijesni sallallahu alaihi wa sallam, učio dovu, na kraju namaza i narađivao drugim ljudima točine. Vama je poznata svima ta dovu. Također učiti dovu na seždi je lijepo i to je naređeno. Dozvoljeno je učiti e, sada sve ima svoje mjesto. Želi da kaže šeš dozvoljeno je učiti dovu i na stajanju i na stajanju je dozvoljeno kada se uči Kur'an. Pa također i na ruku. Iako je samo učenje kirajat Kur'ana i zikra koji je propisan u ovim okolnostima iako je to bolji iako je to bolje želi se reći znači šehol islam želi ovde posebno da naglasi da kada rob moli svoga gospodara za određenu potrebu koja je utemeljena to je lijepo i tomu je naređeno a zatim je šehol islam spomenuo također u dovu Halila Ibrahima a.s. koja je spomenuta u Kur'anu koji je molio za sebe a molio je i za svoje potomstvo. Molio je za sebe i za svoje potomstvo. Sada nismo završili ovu temu, a sljedeći put ćemo govoriti o propisu moljenja i traženja od stvorenja. Znači moljenja i traženja od stvorenja. Tako da, jedan čovjek traži od drugoga čovjeka. Nešto više prošerenija ova tema u odnosu na ovu večeras koju smo rekli. Alhamdulillahi, rabbilanamin. صلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه